A fost odată ca niciodată, că din ar fi, nu s-ar povesti. Un moșneac și o babă. Moșneagul avea o fată și baba avea o fată. Fata babi era leneșă și mofturoasă, dar pentru că era fata babi, se alinta din calea afară, lăsând tot greul pe seama fetei moșneacului. Cât era ziulica de mare, fata moșneagului la deal, fata moșneagului la vale, fuguța după lemne în pădure sau cu sacul în spate la moară. câte însă n face, baba cu odorul său de fică tot nemulțumite erau. Moșneagul fiind gură cască, asculta de babă și orice spunea ea, lege era. Avea inimă mare moșneagul și-ar fi spus ceva în apărarea odraslei sale, însă îi era frică de babă și nu voia să se certe cu ea. Într-o zi, fiind foarte trist, chema fata și zise. „Dragă tatei, mi se plânge baba că nu o asculti, că ești rea și că nu mai poți trăi în casa aceasta. De aceea, du-te în lume, departe de cei ce n-au ochi să te vadă, dar nu înainte să-ți dau un sfat părintesc. Oriunde te-ai afla, să fii cu minte și harnică, pentru că niciodată nu știi ce oameni vei întâlni, căci oameni sunt mulți și de tot felul. Fata... Văzând că baba și cu fică să încearcă cu orice preț să o alunge de acasă, să rută mâna moșneagului și cu lacrimi în ochi porni în lumea mare, lăsând în urmă speranța de a se întoarce acasă. Mersi ea cât merse, până îi ieși în cale o cățelușă. Olnavă cam fai de ea Și slabă de-i coastele Și cum o văzu pe fată O și rugă Fată frumoasă și harnică fii milă de mine Și ajută-mă să mă fac bine Tu o să-ți vin și eu În ajutor când vei avea nevoie Fetei Îi se făcu milă de cățelușe, Așa că o luă, o spălă Și o îngriji făcând asta din inima Apoi o lăsă și merse mai departe mulțumită, fiind de faptul că a săvârșit o faptă bună Nu merse ea mult și iată că a ajunse lângă un pom de pere, înalt și înflorit, dar plin până în vârf de omisi Pomul o văzut pe fată și de îndată o rugă Fată frumoasă și harnică fie-ți milă de mine și ajută-mă să scap de omizi, că o să-ți vin și eu în ajutor când vei avea nevoie. Fata harnică cum era, curăța părul de omizi, dar și de uscături, și apoi porni mai departe la drum. Mergând ea așa, ajunse la o fântână veche și părăsită. Fântâna, cum o văzu, îi zise... Fată frumoasă și harnică, Fieți milă de mine și curăță-mă, că o să-ți vin și eu un ajutor când vei avea nevoie Fata nu se lenevi, curăță și îngriji fântâna, apoi își căută mai departe de drum Și tot așa mergând, ajunse lângă un cuptor, gata să se risipească hmm. Cuptorul, cum văzu fata, imediat îi vorbi Fată frumoasă și harnică, fieți milă de mine Lipește-mă și vopsește-mă Că o să-ți vin și eu în ajutor când vei avea nevoie Fata, fără răgaz, își suflecă mânicile Călcă lutul, lipicuptorul și îl deduc cu vardeți era mai mare dragul să-l privești Apoi își spală mâinile și porni iarăși la drum merse -i așa o zi și o noapte, Până când se rătăci. Cu toate astea nu își pierdu firea, Ci merse tot înainte, Și într-una din zile, din dimineață, Mergând printr-o pădure întunecată, Te du de o poiană foarte frumoasă. Și în poiană văzu o casă, Ce sta sub umbra unei sălci pletoase. Când se apropie de casă, în cale îi și o bătrânică și îi vorbi cu blândețe. Cine ești copilul și ce cauți tu prin aceste locuri îndepărtate?" Cine să fiu mătușă? O fată săracă, fără mamă și fără tată. Numai eu știu prin cât am trecut până aici. Caut un om bun la suflet care să mă primească să muncesc pentru el și să-mi câștig cinstit bucata de pâine." Nu cunosc pe nimeni prin părțile astea și umblând din loc în loc, m-am rătăcit. Te rog să mă primești în casa ta, căci vine noaptea și în pădure sunt multe vieți. Sărmana, fată, eu sunt muma pădurii. Ajută-mă pe mine cu niște treburi casnice. În schimb, îți voi oferi un acoperiș sub care să treci peste noaptea asta întunecată. Și dacă mă vei ajuta, fii sigură că mâine nu vei ieși cu mâinele coale din casa mea Bine, maicuță, cu ce te pot ajuta? Vreau să-mi speli copilașii care dorm acum și se hrănești Apoi să-mi faci de-ale gurii, ca atunci când mă voi întoarce de la biserică Să le găsesc nici reci, nici ferbinți, ci numai bune de mâncat Și așa, muma pădurii plecă la biserică, iar fata își suflecă mânicile și s-a de treabă mai întâi pregăti baia, apoi și afară și strigă ca să fie auzită Copii, copii, veniți la mine să faceți baie Când se uită fata, ce să vadă? Ograda se umpluse și toată pădurea se scutură de la mulțimea de balauri Și tot soiul de animaluțe mici și mari ce mișunau pe lângă casă Fata însă nu se sperie, ci lua una câte una, fiecare vițuitoare și le îngriji cum știa ea mai bine. Apoi pregăti niște bucate și se puse pe așteptat. Când muma pădurii vine acasă, a văzut copiii spălați și toate treburile bine făcute și s-au umplut de bucurie. După ce au șezut la masă, muma pădurii... Îi zise fetei Copilă dragă, urcă în pod și acolo vei vedea multe lăzi mici și mari Alege de acolo o ladă, oricare vrei tu Asta va fi recompensa mea pentru că m-ai ajutat Fata moșneagului urca în pod și văzu o mulțime de lăzi Unele mai vechi și mai urâte, altele mai noi și mai frumoase Ia, însă fiind lipsită de lăcomie și alese cea mai veche și mai urâtă ladă dintre toate. Când coboră jos, muma pădurii nu zise nimic despre lada aleasă. În schimb, o cuvântă și fata luă lada în spate și porni înapoi la drum, bucuroasă că își va revedea tatăl și casa părintească. Când colo ce să vezi? Cuptorul lipit de fata moșneagului o întâlni plin cu plăcinte coapte și gustoase Fată frumoasă și harnică, ia și gustă din plăcintele astea gustoase pe care le-am pregătit pentru tine Fata mâncă la plăcinte până când se sătură Apoi își lua câteva la drum și porni mai departe Merse cât merse până ajunse la fântâna îngrijită de ea Fântâna era plină cu apă limpede ca lacrima, dulce și răcoritoare ca vântul într-o zi dogoritoare de vară, iar pe lângă fântâna găsi două pahare de argint. Fată frumoasă și harnică, ia paharul și potolește-ți setea cu apă limpede și răcoritoare. Fata bău până se răcori. apoi lua paharele cu ea și porni mai departe. Mergând ea tot mai departe, iată că i apăru în fața pomul verde și înalt Încăcat cu pere galbene ca ceara de coapte ce erau și dulci ca mierea Pomul o văzu pe fată și își pleca crengile în jos Fată frumoasă și harnică, gustă din perele astea frumoase și dulci ca atunci fata moșneagului se îndulci cu pere, apoi își lua câteva la drum și plecă mai departe Peste un timp, iată că-i înainte cățelușa, care acum era voinică și jucăușă, iar la cât purta o salbă de galbeni Fată frumoasă și harnică Ia această salbă de galbeni, așa îți mulțumesc că nu m-ai părăsit la nevoie și m ai purtat de grijă când eram bolnavă Fata luă salba de galbeni și merse până ajunse acasă la tatăl ei Fata scoase salba de galbeni și paharele de argint și le dădu moșneagului Apoi deschise lada și de acolo Sâșnire nenumărate Hiergelii de cai Cirezi de vite și turme de oi Încât moșneagul întineri Pe loc de la vederea Unor asemenea bogății Baba însă Invidioasă, nu știa ce să facă de ciuda. Atunci fata babei își lua inima în dinți și zise Lasă, mamă, că doar nu s-au terminat bogățiile de pe fața pământului Mă duc și eu în lume și o să-ți aduc chiar mai multe decât fata moșneagului Fata babei porni la drum, tunând și fulgerând și cum mergea pornind pe același drum ca fata moșneagului, întâlni cățelușa bolnavă și slabă, pomul de pere plin până în vârf de omizi, fântâna secată și murdară, cuptorul gata să se risipească, dar când o rugă cățelușa și pomul și fântâna și cuptorul să le vină în ajutor, ea le răspunse în bătaie de joc. Ei, cum să nu? Că doar nu mi-oi murdări mănuțele tătucuței și mămucuței de dragul vostru Ce veți eu? Servitoare? Mergând tot înainte, fata ajunse la muma pădurii Dar și aici se purtă urât și obraznic În loc să spele copiii cum i-a spălat fata moșneagului Ea îi opări pe toți pau și fugeau de ea care și încotro. Când revenea acasă Muma pădurii își puse mâinile în cap, dar blândă cum era, n-a vrut să o certe pe fată, ci îi vorbi Urcă în pod și alegeți de acolo o ladă care-ți place și merge în pace, nu de alta, dar halal de așa ajutor Fata Babi urcă în pod și își alese cea mai frumoasă și mai mare ladă și îi plăceau lucrurile frumoase Chiar dacă nu era gata să muncească ca să le merite Apoi coborât din pod cu lada Și fără să-și a rămas bun de la muma pădurii Porni spre casă Când ajunse la cuptor Văzu plăcintele numai bune de mâncat Însă când dăduse guste din ele Focul se aprinse tare Și ea fugi imediat de acolo Când ajunse la fântână Paharele de argint scripeau în lumina soarelui, însă când încercă să pună mâna pe ele, paharele căzur în fântână, iar fântâna secă și fata plecă de acolo însetată. Trecând prin dreptul pomului, se minună câte pere frumoase creșteau pe el. Dar nici vorbă să le guste, căci pomul era de o mie de ori mai înalt decât cum era înainte Și ajungea cu crengile în nori Obosită, înfometată și însetată cum era, fata Babie ajunse la cățelușa Care avea și acum o salbă de carne la gât Dar când vreau să-i ia, cățelușa o mușcă de degete și nu-i permise să pună mâna pe ea în sfârșit ajunse acasă la maicăsa. sa Uite, mamă, ce ladă frumoasă și mare ți-am adus De-acum vom trăi ca-n povești Fata babii deschise lada Și o mulțime de balauri ieșiră din trânsa Și pe loc o pe babă cu fată cu tot De parcă nici n-au fost pe lumea asta ah! Și așa moșneagul a rămas liniștit la casa lui și avea nenumărate bogății Iar fata lui s-a măritat cu un om bun și harnic Și au jucat o nuntă de trei zile și trei nopți Eram și eu acolo de față și îndată după aceea am încalecat pe o roată și v-am spus povestea toată